«Привезьте!» – кинув він мимохідь Осавулові. Це по-перше, а по-друге, мій шляхетний гонор не міг знести з мови бидла. По-третє, я, пане, догудся і маю право вершити суд над цим падлом. Чи панові шкода цих собак? Про мене хоч би і всіх їх перевішати, нам тільки б гроші й схизмацькі скарби. Шляхтич поспішив одвести від себе навіть тінь підозри у співчутті до хлопів. Я давно кажу, що цей гадюк треба винищувати, та й годі, а не обертати в уніатів. Мене цікавлять лише гроші й скарби. Щодо цього хай пан заспокоїться, – поблажливо усміхнувся Голембицький. Я доручаю панові вчинити про все це допит, використовуючи для того будь-які засоби. А тому передаю до панських рук, крім казначей та ключниці, усіх старих відям. Отже, ось мій наказ. Усе, що тільки знайдете цінного в скринях і келіях черниць, тягніть сюди. Срібні лампади, ставники, посуд, ризи з ікон – усе сюди. рошук, пеньонс і всіляких скарбів доручаю панові Ротмістру. Помічницею при допиті може бути ще черничка Євлалія, яка перекинулася до нас, а друга, на жаль, утекла. Олимпецький наказав, щоб із льохів принесли в церкву найкращі вина – меди і ратафії, а з комор усеї стівни. Жовніри кинулися виконувати наказ, хто в льохи, хто в комори, хто грабувати по келях для шляхти і красти для себе. У церкві залишилися тільки пан Голембицький з двома товаришами та кілька жовнірів, які почали здирати з ікон срібні ризи, золоті вінці, хрести й підвіски. Усе це кидали на одну купу, а священні чаші та інші коштовні речі складали окремо. До церкви вели нарешті й молодих черниць. Попереду їх з блідим обличчям і палаючими очима гордо виступала панна Дарина. Голембицький одразу звернув на неї увагу. «Що це? Черничка в світському одязі?» – здивовано вигукнув він, не одриваючи очей від гарного, сповненого благородства обличчя дівчини і стрункого її стану. «Присягаюся богиною на солоди, що кращого подарунка вона мені не могла послати. Та й гарна ж до тобі, сага!» – товариші підтримали пана Фелікса, милуючись з Дариною. «Хто ти, красуне? спитав дівчину пан Фелікс, простягаючи до її підборіддя свою замазану кров'ю руку. «Я російська піддана», – відсахнулася дна хаби Дарина. «Донька генерального бозна з Києва, і прошу, пана, в ім'я лицарської доблесті поставитися з повагою як до мене, так і до нещасних, ні в чому не винних сестер моїх по народності й по вірі». «Ага, он ти хто?» – підскочив, наче вжалений Голембицький, знову наливаючись люттю. «Росія ставить нам королів і хоче разом з ними загнуздати наше вільне благородне лицарство? О, стоперунів! Не буде цього повік!» Як Бога кохам, ми самі крулі. Конфедерати це доведуть і зітрут на порох схизму. Плювати ми хотіли на універсали. А може ти шпиг московський? Га, ось я тобі покажу, як із шпигами розправляються. Канчуків!» Троє жовнірів кинулося до пани. Вона зблідла і випросталась. «Зупини, пане Катів!» – підвищила Дарина голос. «Ти свавідлям і розбоєм губиш свою вітчизну». Під Києвом стоїть 50 тисяч грізного війська. Вони чекають тільки приводу, щоб ринутись на вас. «А який же кращий привід, як не ця нечувана наруга?» – казала дівчина рукою на зруйнований вівтар, на скинуті ікони на трупи. «Який кращий привід, як не цей ганебний гвалд над беззахисними? Який кращий привід, як необразливі проти могутньої монархії слова? Адже, коли рушать сюди війська...» А ви їх бешкетами накличете, то шляхта навіки вічні попрощаться із своєю волею і долею. Смілива мова дочки обозна справила враження. Її слова про війська, що стоять на кордоні, примусили всіх боязко озернутися, Аксіон занавіть присісти. Та Голембицький, який злякався більше за інших, не хотів цього показувати. «Ще смієш погрожувати?» – скаже на затупоті він ногами. «Канчуків! Геть!» Крикнула панна, вихопивши кинжал. «Живою нікому не дамся, на наругу!» І вона замахнулася кинжалом, націливши вістря собі в груди. Жовнір відскочив, та Улан у латах, що стояв поруч панни, стиг схопити її за руку і зупинити смертоносний удар».